Розмовляли російською мовою. Більше того, дехто й заняття російською вів. І це в Тернополі? На четвертому році незалежності. Закони, постанови. Що це значить для тих, хто лінується вчити чи просто ігнорує з принципових міркувань державну мову? Скаржитися Марині Кирилівні не мало сенсу. Вона сама переходила на російську миттю, щойно чула одне слово, вимовлене співбесідником. Згодом, вивчаючи історію кафедри, Софія зрозуміє, яким чином насаджувалася чужинська мова на цих одвіку українських теренах. Коли створювався медичний інститут – Кафедри формувалися майже цілком з людей приїжджих, хіба не було своїх, місцевих, та хоч греблюгати. Ні, звозили з цілого Союзу. Завідувач – Кісін Абрам Соломонович. Ну той хоч професор, доктор наук, а далі виключно російські прізвища, кожен член КПРС. З Воронежа, Казахстану, Ростова, Новосибірська, звідусіль, аби не із Західної України. Науковий ступінь? Звання? Ні, то справа десята, зовсім не обов'язково. Зустрілася в архівних довідках одне російське прізвище – молода жінка два роки після інституту жодної наукової публікації, не кажучи вже про ступінь. Чиясь видна дружина. Пропрацювала п'ять років. За цей час знову ж жодної публікації. Виїхала у зв'язку із зміною місця служби чоловіка. От і роби висновки з архівних документів. Отож, хто ти у фаховому плані, то не суть важливо. Головне – добірна російсьчина, відданість справі Сталіна Леніна Брижнєва, чоловік-кадебіст чи військовий або сам стукає дятлом у КДБ. І дятли на кафедрах водилися і стукали. Змінювалися часи, а вічно зелені, нев'яночі дятли Зберігали свої позиції і стукали, як не у КДБ, то до високих кабінетів Стук-стук, стук-стук, вічна Необхідна кожній владі музика, найсолодша керівному вухові Так почалося у п'ятдесятих, так триває досі вони так виховані, іншими не стануть. Вони не просто не прийняли незалежності України, ненавидять її. І так виховують студентів. Правда, студенти тепер не ті, що раніше. Палець навіть не покладений, а близько піднесений до рота відтяпають у мент. В одній із груп староста зробив зауваження жабі, щоб проводила заняття державною мовою. Ой, крику було! Та мусила. Пошипіла, поплювалася отрутою та перейшла на українську. Зостраху і в інших групах почала українською викладати. А раптом якийсь активіст-ректору стукне і іще вище. Вони ж тепер такі, ці студенти. Правда, староста в оцінках вище двійки з того часу не піднімався. Попервах, коли Давилівна іще не розібралася, яким духом дихає Софія, гадала, що їй принесено на кафедру тим самим духом, що інших. В її присутності мальовничо розписувала історію свого дитинства – Гіркі спомини, на її думку. Дочка, високопоставленого чиновника, якого одразу по війні послали на Галичину встановлювати радянську владу, рідко бачила батька. Він днював і ночував на роботі. Жили з мавтір'ю, терпіли нестатки, інколи навіть масла не було до білого хліба. М'ясо бачили двічі на тиждень не частіше. Бували дні, коли й тушонкою доводилося обходитись.